Коли втихають фіглі в цірянки?» Дідо з пліч скидає білу гуню і, не биваючи глиняну піпу, здалеку зачинає свою казку. «Хочете очима, слухайте, Хочете вуха, широко розкрийте, А роти закрийте, І не кажіть, що я брешу, Як сокирою тишу. Хоч слова й полова, Зате старші за гроші. З бездонного міха дідових приповісток мені найлюбішою була оповідка про косичку папороті. Був він ще хлопчуком, коли возарі взяли його з собою на тиждень продавати по селах смерекові дранець. А він при них нічний сокотільник. В дорозі хто під возом, хто на возі, сторожив ночами коней, аби ті на паші десь у хащах не іслизли, не потолочили людські царинки. І от на самий Іван день вночі, коловатри ватри, дітвак задрімав, коли прохопився, огень вигорів. Зате звізди так осяяли долину, що кожна росинка на травиці сміялася. «Рушився за кіньми! Ні сліду!» Якась птиця з хащі кликала. «Пой-пой! Пой-пой!» І пустився він на той голос. І привело його на просіку зарослу папоротю аж до грудей. І коли він перебрів той гущавник, відкрилися йому голоси хащі. І міць налила руки й ноги, а сам ніби підріз. Очі так загострилися, що видів через гори. Коні самі знайшлися і йшли за ним, як діти. Другого дня, коли він застряг у Млаковинні, Сирохман сам піли, підняв його і поклав на тверде чудувалися в озарі. ще більше чудувалися коли сказав їм у яке село правити там вони умливо кош продали всі дранниці і дістали розказ на нову роботу і хлопу сокотільнику вділили жменю корун а коли вертали на домів дорогою всі дівки клично кліпали до нього. Став би мій дідо Моцний, як коротон, І багатий, як граф Драх. Такому не було до полудня, Тому й пополудні не буде. Напеклися якось на сонці Його гумові постоли, А тут потічок край дороги Свіжою водицею соркотить. Сів дідо на камінь, роззувся, Витряс онучі і полетіла у воду звізда-косичка. І того менту полишили діда і сила битярська, і серенча. Яким був, таким і став. Старі людкови по тому йому все розтолкували. Закотився йому за онучу цвіт папороті тої ночі. Тому чудниця така з ним і сталася. Та що вдієш, чоловік учиться не до старости, а до смерти. Мені так було шкода тої чудотворної чічки. А дідо безжурно сміявся в бороду. Така моя доля, як дірява льоля. Але нічого, цереп'я довше живе, як цілий горнець. Зрідка приходила до нас молода красна жона з цифрованою куделею. Чоловік її добрим майстром був, по всій верховині церкви рубав. Така смерекова церквиця і в нас стояла на бережку, як бузьок, що задер дзьобу небо, а крила спустив на землю, і як пір'я стікали її боки тоненькими драницями, облизаними дощами. Дідо заздро скалив на неї око. «Не земля таке родить, а руки. Видиш, неборе. що годину чинити чоловік, котрий пан своїм рукам. Учися! Ремесло, не коромисло, плече не давить. Майстрова жона принесла якось з повитоку плахті. Розпедлинала, а там... Дитинча, мамка його на піч коло мене поклала. Грій, синку, маленьку, але перстиком не кивай, бо поробляться ямки. Я грів, підгрібав до мізерного тільця теплі коноплі. Рукою боявся торкнутися, дотягувався носиком. Дитинка пахла чисто, як курятко з-під квочки. І той запах ще довго лишався зі мною, навіть снився.